Aquest divendres el Departament d'Empresa i Ocupació ha fet públiques les dades del procés de reordenació que va començar l'agost passat i que pretenia posar fi a les bosses de frau que s'havien detectat en el cobrament de la RMI, és a dir, el que seria la renda mínima de reinserció. Dels 31.000 beneficiaris que hi havia al començament del juliol, el govern ha retirat la prestació a 4.521 persones, en gran part perquè ja no viuen a Catalunya o bé perquè no se'ls ha pogut localitzar. Les dades no, gaire de les, no, no difereixen gaire de les que van avançar a finals de novembre. Aquesta reducció de beneficiaris representarà un estalvi a la Generalitat de poc menys de 2 milions d'euros al mes, ja que la mitjana de la percepció és de 420 euros. La publicació d'aquestes dades oficials ha coincidit en pocs dies de diferència amb la presentació d'un comunicat de les entitats socials gironines en què rebutgen la nova llei del PIRMI perquè consideren que vulnera drets fonamentals. Amb la nova llei, la RMI, és a dir, la renda mínima de la reinserció, deixa de ser una ajuda indefinida i estableix un període màxim de 5 anys llevat dels de més de 60 anys que que la podran allargar fins al 67. Per poder-la cobrar, cal demostrar dos anys de residència contínua a Catalunya en lloc d'un, com fins ara. Una altra novetat és que la RMI no podrà superar els 641 euros del sou mínim interprofessional i que estarà vinculada a la disponibilitat pressupostària amb la qual cosa deixa de ser un dret universal. En el govern han insistit que és una prestació pensada per les persones amb risc greu d'exclusió social i únicament per les que han perdut la feina. Un dels arguments oficials per dur a terme la reforma va ser la lluita contra el frau. Què passa a les entitats socials? Doncs les entitats socials que treballen sobre el terreny les coses les veuen molt diferents i tornen a insistir que la reforma per millorar la RMI, és a dir, la renda mínima de reinserció, ha suposat una greu retallada social en què es vulneren drets fonamentals i que l'únic que es pretén és reduir el nombre de sol·licitants i beneficiaris per produir un estalvi econòmic. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això és tot un poble. Qui us parla i acompanya, en Jordi Garcia i Christian Roldán.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 I hem de dir que avui es posa en marxa el projecte El Comerç i les Escoles, impulsat per la Direcció de Comerç i Consum i l'Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona Aquesta setmana han començat les visites guiades i tallers a tres comerços del nostre districte la Canceladaria Puig, el Forn de la Trinitat i la Ferreteria Còfag dins del projecte El Comerç i les Escoles impulsat per la Direcció de Comerç i Consum i l'Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona i s'allargaran fins al mes de març doncs Aquest projecte té per objectiu afavorir el coneixement de l'entorn cultural, social i històric de la ciutat, intensant el comerç del barri i de la ciutat i alhora educar per un consum crític i responsable. Està adreçat als alumnes d'educació infantil, primària i secundària obligatòria. El projecte vol fer arribar a la ciutadania la visió que els nens i les nenes tenen del comerç del seu barri, del comerç de proximitat que ens acompanyen les activitats del dia a dia i que contribueix a establir la xarxa social que fa més humana la nostra ciutat. Doncs aquestes són les tres, les tres propostes del projecte. En primer lloc, la confecció de punts de llibre al comerç de barri a través del llenguatge plàstic. Després hi hauria la realització del llibre d'art d'artista que documenta i recull les vivències sorgides de la comunicació entre el comerç i les escoles. I en últim lloc, el tercer punt, serien visites guiades a comerços emblemàtics del barri on els comerciants els explicarien els seus oficis. I eh, una altra informació ens porta a parlar dels veïns. Els veïns estan desaguts amb el Pla de Mobilitat Sant Andreu-Sagrera. Les associacions de veïns que han participat en l'elaboració del Pla d'Urbanització Viària de Sant Andreu-La Sagrera no n'estan satisfets amb el document final. Diuen que durant dos anys han fet aportacions al projecte, però que no s'hi han acabat incorporant. Segons els veïns, el Pla d'Urbanització prioritza el transport privat per sobre dels espais per als vianants. El Consorci Barcelona Sagrera Alta Velocitat ja ha fet públic el projecte d'urbanització viària del Pla Sant Andreu La Sagrera, que defineix les característiques de l'entorn viari del corredor ferroviari. Doncs Per redactar-lo, periòdicament hi ha hagut un procés participatiu entre l'Ajuntament, tècnics i entitats, Quatre d'aquestes associacions, però, n'estan desabudes amb el resultat. El projecte d'urbanització viària recull algunes propostes que no han agradat als veïns. Per exemple, que aquest tram del carrer de Garfilasso tingui en el futur sis carrils de circulació i cap no sigui per bicicletes. O, per exemple, també que diversos carrers travessin la Rambla de l'11 de setembre sense permetre la connexió directa amb la Rambla de Prim. Quatre associacions, la de la Sagrera, el Bon Pastor, Sant Andreu del Palomar i la Verneda Alta, s'han unit i han presentat 18 al·legacions contra el projecte previst. Els canvis que proposen prioritzen els vianants i els ciclistes i redueixen el trànsit. A més, les entitats se senten decebudes amb el procés participatiu. Creuen que el projecte presentat no té en compte les aportacions que s'hi han fet a les reunions. Un altre tema a destacar i és que el nou pont del treball obrirà precisament aquest diumenge que ve. Els treballs previs a la posada en servei del nou pont del treball digne al barri de la Sagrera ja estan en marxa. Les tasques consisteixen en el condicionament dels accessos des dels carrers de Baranguer de Palou i Santander per l'obertura al trànsit del nou traçat, una estructura de 135 metres de llargada. Aquest diumenge, com dèiem, dia 29. Les obres permetran demolir l'actual pont del treball i completar la construcció del treçat del tren d'alta velocitat en aquest sector. I parlem ja en Plana de cultura del liberar, que és la foto, que és fotografia a les fosques que es realitza a les biblioteques de Sant Andreu. Sí, avui dilluns és l'últim dia d'aquestes sessions pràctiques que es realitzen a l'auditori. Eh, recordem que l'horari eh, serà a les 6 de la tarda i perquè us feu una idea estem parlant d'un taller de fotografia on aprendrem com dibuixar amb la llum i fotografiar els dibuixos que fem a l'aire i també com es poden fer fotografies gairebé a les fosques sense fer servir el flash de la mà de la fotògrafa Lourdes Segade. Les fotografies dels alumnes del taller s'exposaran a la sala infantil en el marc del projecte Liberar en la segona mostra creativa de les biblioteques de Sant Andreu. Hi ha tres eh, requisits a eh, tenir en compte, com per exemple el fet de dur una càmera digital, el cable per descarregar les imatges a l'ordinador de la professora al final de les classes i tenir moltes ganes d'aprendre i de passar-s'ho bé. La recomanació d'edat seria A partir dels 7 anys cal una inscri inscripció prèvia i col·labora a primer plano Un altre, un altre tema a destacar és que l'abans de Sant Andreu de Palomar es presenta a Can Fabra Aquest proper divendres a les 19 hores de la tarda a l'auditori del Centre Cultural Can Fabra es presentarà el projecte del llibre L'abans de Sant Andreu de Palomar a càrrec dels seus autors els historiadors Jordi Rabassa i Pau Vinyes i Roig els historiadors, els historiadors perdó andreencs, estan elaborant un llibre de fotografies de Sant Andreu de Palomar en fascicles. Mill imatges il·lustaran les 824 planes del llibre, que formarà part de la col·lecció d'història gràfica dels districtes de la ciutat. El volum, exclusivament d'aquest barri, recollirà la història del poble des de l'aparició de la fotografia fins al 1976. I atenció perquè ahir va ser un d'aquells partits històrics a destacar i a marcar perquè la Unió Esportiva Sant Andreu va guanyar el Sporting Mahonès per 6 a 0. El Sant Andreu ha sumà aquest diumenge una còmoda i contundent victòria davant un rival que arribava al Narcís Sala molt tocat per situacions extraesportives. Luis Blanco i Eloi per partida doble i Marc i Rubén amb dos bons xuts han fet els gols dels quadribarrats. Doncs no era una situació fàcil per l'esport i maonès la que se li presentava. Amb la plantilla totalment minvada i sabent que disputava el seu darrer partit, de seguida s'ha vist que el marcador s'acabaria decantant tard o d'hora pels interessos dels andreuencs. I així ho ha demostrat el resultat final. Sant Andreu 6, esport i maonès 0. D'aquest tema en parlarem avui amb els nostres companys d'esports. Ara el que fem és una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguit. сейс пусть és la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble. Doncs, tal i com us dèiem, avui es posa en marxa el projecte El comerç i les escoles, impulsat per la Direcció de Comerç i Consum i l'Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona. I per parlar d'això, tenim a l'altra banda del fil telefònic a Ruth Sant, de l'Eix Comercial de Sant Andreu. Hola, Ruth, bon dia. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Doncs, bueno, volíem que si ens podies explicar una mica d'on va sortir aquest projecte del comerç i les escoles. Bueno, una mica va sortir amb en xerrades entre la direcció de comerç i consum i una mica els eixos. O sigui, ells estaven estudiant els barris i dintre dels barris el comerç. Aleshores, bueno, doncs, per què no donar a conèixer? i ha molts nens doncs, que, bueno, de salxitxa no saben d'on ve la salxitxa, i aleshores vam dir, bueno, doncs, eh, ens posem a dintre d'un lobrador que els hi ensenyin com es fan les salxitxes i com, com van a, a parar a dintre del mostrador, qui els porta al el mostrador, qui mm -hmm. els fa, d'on surten? No surten parar de marges, sinó que hi ha doncs, un animal darrere i després un senyor doncs, que treballa a l'obrador i ho fa. Qui et diu això, et diu diu doncs, una barra de pa. Ah perquè estem parlant del, del projecte en si, serien com tallers dels nens que per diguem, veure el, aquests oficis. Sí, o sigui, és un grup de nens que se'n van doncs, a el que és el l'obrador d'un ofici, donar a conèixer l'ofici, evidentment, i ensenyar-los doncs, bueno, què fan, quin és el meu ofici, com ho faig, eh, el producte que jo faig i que surt la botiga, que és el que realment la gent veu no, els nens només veuen la botiga no veuen el, el que és l'obrador uh -huh. i de moment eh, compteu amb tres eh, comerços que estan diguem, disposats a participar al projecte o ja més teniu intenció de... no, de moment ho hem fet amb tres, que és una, és una torcineria, que és la Canceladaria Puig en el carrer Gran de Sant Andreu després hi ha un forn i després hem volgut incorporar una ferreteria perquè una ferreteria bueno, no hi ha un lobrador, no, no es fabrica res, però sí que hi ha una feina prèvia abans de, de posar doncs, el producte a l'estanteria, doncs clar, arriba, has de, li has de posar un codi, les has de comptar, has de, li has de buscar un forat. Un clau doncs, no és un clau. un clau té doncs, hi han 50 mil mides de claus, 500.000 models de claus o sigui, que vegin una mica el treball, que no és allò de, vinga, es deien per si amunt i l'estat deien sí, tot soles, posat. no? <ríe> Perquè els nens i les nenes que passen per aquest projecte, quina idea tenen abans d'entrar al vostre comerç? Bueno, és el que et deia, o sigui, molts nens els diuen, bueno, la botifarra, no? Què és una botifarra? I et diuen una botifarra. I es oh, queden així. Clar. No, no, pollastre no, és, és el pollastre-las, no, no hi ha més. Uh -huh. no, no veuen el pollastre, l'animal del pollastre, eh? o, o el pa, per exemple, hi ha molts pocs nens que sàpiguen doncs, que el bueno, què es fa doncs, amb aigua, amb farina, amb llevat, que hi ha tota una massa que s'ha de posar dintre del forn, vull dir, no, és el pa, al pa a l'estanteria, però uh -huh. d'on surt el pa? No ho sé, està a l'estanteria. <ríe> clar. clar, hi ha molts nens, hi ha molts, hi ha diversos, que clar, tan acostumats doncs, que se'n van doncs, a un supermercat i ho veuen tot a les estanteries, a les neveres, a les estanteries i, i, i no no han rebut, eh, no saben d'on surt allò. Per què està allà? Qui ho posa? Qui, qui, qui ho fabrica? Ah. Com es fa? Perquè és una manera de fer més humana la, la ciutat, no? També. Sí, i també que descobreixin també que, bueno, oficis, o sigui, el que és a, hi ha oficis que es perden perquè bueno, doncs, o no interessa o, no, o, no, o no, la gent no els descobreix. I és una mica també doncs, de veure doncs, que, per exemple, en doncs, una encatxaledria darrere de, de, del taulell hi ha, una, bueno, hi ha un, un lobrador que està amagat. Que la gent... Ahir, per exemple, la setmana passada hi havia nens bueno, doncs, que bueno, al·lucinaven una miqueta amb el pernil dolç com es feia hi ha molt uh -huh. poca gent que sàpiga com es fa el pernil dolç o per exemple, doncs que bueno, que s'ha de bullir doncs, no sé, un punt bon d'hores, vint hores em sembla que van dir vull dir o la botifarra, que hi ha classes de botifarra i ha la botifarra blanca, la botifarra d'ou la botifarra negra molts nens quan els van dir que era la botifarra negra a lluix <ríe> m'ha d'apretar córrer ja no volíem sí, menjar bé, més perquè això fins a quan durarà? això fins al mes de març uh -huh. Inclús amb això de les botifarres va ser molt divertit perquè, clar, la cancel·laderia Puig els hi fa com un taller, no? de, com un tastet, i els hi fa provar la salxitxa crua, la salxitxa cuita, la salxitxa doncs, sacada, i uh -huh. la que porta a pebre, la que no porta a pebre. Llavors ells tenen un petit qüestionari en el que tenen complir, i clar, ho han d'anar Van veure la pebre molta i amb gra, Uh -huh. I ara mateix amb quines escoles treballeu per fer aquest taller? Bueno, sé que hi ha l'escola Pegaso i després hi han dues escoles més però ara no sabria dir-te. Uh -huh. Vale, i teniu pensat eh, compartir-ho amb més o sí. ja per una següent... No, no, no, per una següent vegada està previst ampliar-ho més. El problema és que bueno, han de ser cruts petits, perquè clar, no, el lobrador, clar. per exemple, no deixa d'haver-hi els seus perills. Clar. Llavors ha de ser una cosa molt concentrada. Per exemple, a Campuig que van fer va ser que van entrar pel lobrador, que és on es fa, es labora el producte, després van fer el, el tast i després uh -huh. la botiga. O sigui, que és, uh -huh. la botiga, doncs abans de la botiga hi ha un lobrador al forn farem lo mateix, o sigui el que és el lobrador fins que arriba a bueno, la botiga al públic. I això que ho feu un cop per setmana? No, normalment són dos dies a la setmana, uh -huh. llavors es va en un comerç i, i ja està. Uh -huh. ah I per exemple, en... diguem... A l'hora de posar-ho en marxa us heu trobat algun problema? Més que res el, eh, el fet de combinar els horaris de, de treballadors com dels nens? No, no, perquè, a veure, per exemple, vull dir, veure, hem estat parlant amb els comerciants, ¿vale? aleshores, per exemple, hi ha comerços que diuen no, no, no, jo a primera hora, així que puguin els nens, a primeríssima hora. Amb els nenos també els hi van bé, les escoles, perquè diuen que així, doncs, bueno, ja és arribar a doncs, fer el ritual, no? Tots al lavabo, a beure aigua i... Cap a, cap a la visita cultural. I que venen grups de... de... Venen grups de 25 nens. 25 Llavors nens. els partim per la meitat uh -huh. i uns fan... En aquest cas, per exemple, uns van començar per la botiga i els altres van començar pel logrador. Uh -huh. Llavors I... van, van intercanviant fins que ja s'acaba. I cada grup seria d'una determinada o barregeu classes? No no, no, no, no, són classes, eh? Són classes, o sigui, eh? quarts els de quart es parteix per la meitat i, i bueno, una classe va per l'obrador i l'altra per la botiga mm -hmm. Mm -hmm. També és una manera de donar a conèixer la, la botiga i, i també doncs, que el, els nens aficionin per aquesta, per aquestes botigues i per sí, sí, no. i també, també, a veure, en el cas per exemple del dimarts passat de ser donar a conèixer, molts nens no havien provat mai la botifarra crua uh -huh. pensaven que no podia menjar per exemple, també els van donar la recomanació no? que alerta, que no és bo menjar a camp crua, s'ha de vagilar i mirar molt bé, molt bé, a on es compra els productes uh -huh. Val? però per exemple, amb les tres botifarres que t'he dit, de l'ou, la botifarra negra i la botifarra blanca mol molts, molts Bueno, no l'havien provada mai uh -huh. i bueno és, bueno és igual que la salxitxa doncs, bueno, o el fuet doncs, bueno, van, van descobrir doncs, que el fuet és boníssim i en canvi a moltes mares doncs, que la salxitxa o el fuet no el compren perquè ui, pica, doncs pues, uh -huh. als nanos els agradava molt, no pica uh -huh. molt però bueno, d'un fuet que no pica a que pica, doncs pues, els va agradar molt més el que picava <ríe> doncs ara veure si anem creant més comerciants sí no? totes aquestes iniciatives que apropen una mica més el comerç del barri que eh, el que deiem fa més humà perquè eh, més carrers, el barri els fa això als comerciants, als eh, nens que... sí, a més és que també és això eh, vull dir, hem estat parlant amb els nens i molts nens clar, es trobaven amb això que dius, bueno, i un comerç? no, no, un comerç es puja la persiana i està tot fet <laughs> i dius, doncs no, no anem bé o sigui, en un comerç hi ha molta feina darrere a la que no es veu, per exemple, Vull dir, molts quan van entrar a l'obrador bueno, mm. van al·lucinar, van al·lucinar bueno, com es feien els canalons, com, com es trinxava, com bueno, la necessitat d'haver doncs, de, de, de matxacar un producte per injectar-li aire, aigua i sal a dins del producte. Uh -huh. i els qüestionaris que comentaves els feu vosaltres les mateixes escoles no, el... no, no, no, això ho fa ho fa la direcció de comerç i consom ahà doncs moltes gràcies Ruth Sanz, per donar-nos aquestes pinzellades i explicar-nos ben bé el projecte del comerç i les escoles, l'anirem seguint i moltes gràcies per tot molt bé, us convidem que quan vulgueu pues, pugueu venir a veure-ho uh -huh. uh -huh. Vale, Vica, pre prenem nota. Gràcies, bon dia. Diu. Don't bueno, ara escoltarem una mica més de música i després anirem a parlar amb l'associació de veïns de la Sagrera pel, sobre l'assumpte del pont del el nou pont del treball digne. Fins ara. El Sobretelor, desit de la gran mentira que han alçat un dia més als carrers dels oblidats, els oblidats, que es passen mitja vida no greu en els marx de la seua soledat. La soledat que viu de fer equilibris als carrers sense res que la vida que li han pres, com aquell pres que es truquen sols amb molts, per estar somiat, un món s'execar-se i llers. El circ ha començat. que ingressen les piscàries de l'estat entre els lleons de la seva dignitat, la dignitat que esperen tres pallassos del poder fer-me l'abans amb els propis sentiments, els sentiments que es moden a les portes dels budes descomadors dels somriures pressioners. Les nits dels nostres barris han tornat a sonar les belles cançons de guerra que havíem oblidat. Al gran circels invisibles no podrem escapar, com avui el fred. Pues ya comenzar sobre que de lo gran mentira cansa un día me zascarre de soledad es olvidas que es pase en mi vida no fragante buenas marcela ciego a soledad la soledad que ruido de equilibrio zascarrese en ser que la vida que le ofrece com aquest pres que tocan sons a vora les pares pemigat amb molts sense secar-se tres. Vales ni és a sonar. No es ve des cançó i se guerra' El que passa al districte de Sant Andreu Escolta, tot un poble I tenim a l'altra banda del fil telefònic amb Pol Gustems perquè ens expliqui com ha anat aquesta jornada esportiva d'aquest cap de setmana molt, molt bon dia Hola, bon dia Jordi Doncs explica'ns, què és el que va passar ahir al Narcís Sala? Doncs, eh, bones notícies, perquè Sant Andreu va guanyar per 6 gols a 0 a l'Esporting Maunés, és la segona victòria consecutiva, tot i que eh, hem de contextualitzar eh, en el partit en què... Que, sí, aquest 6 a 0, perquè l'Esporting Maunés hem de recordar que era un equip que va arribar en la 6 sala amb només 8 jugadors del primer equip i la resta del filial, i és un equip que a partir de... ja deixarà de competir... A... El grup tercer de la segona B, perquè es dissol, perquè no té problemes econòmics, no pot pagar els jugadors, fa que no cobren, i, i vaja, a, a partir d'avui es dissol i per tant serà de competir. Per tant, ahir el partit que també era necessari era la d'un equip com el Sant Andreu, que seguirà competint contra un que ja sabia, eh, ja feia una setmana gairebé, que, que sabia que aquest seria el seu últim partit de la categoria. per tant sí que és cert que hi, hi van posar les ganes justes, van, van fer un bon partit els partits magones tenint en compte les, les, les situacions i les circumstàncies però eh, evidentment eh, el Sant Andreu eh, tenia totes les de guanyar i de fet ho va fer al principi, em va costar potser una mica avançar-se en el marcador, primera mitja hora s'han de tenir moltes opcions de, de fer el primer gol i no es va aconseguir, però després van anar els gols un a l'altre i conforme que hi el tercer i el quart, després ja l'Esporty Maonés, els seus jugadors, òbviament, sols hi passaven les, les ganes de córrer. Per tant, al final, victòria voltada i també victòria que era necessària, perquè de fet, ara l'Esporty de deixarà la competició i això voldrà dir que tota la segona volta la resta d'equips que havien d'enfrontar-se contra l'esport i maoners sumaran 3 punts i comptarà com si hagin guanyat el, el partit per 3-0. Si és que la Federació de Futbol no opina el contrari, en principi hauria ser així i clar, el Sant Andreu hi pot lavantatge perquè ells van guanyar per 6-0 i per tant eh, és un més 3 en el gol d'Averaix que no tindran la resta d'equips que guanyaran 3-0 el Sant Andreu ha pogut fer 6-0. Eh, però clau, hem d'esperar. Pel que fa al partit, bones actuacions de Lluís Blanco i Eloi Fontanella, cadascun d'ells amb, amb dos gols, i també vol volar amb d'esquerra la combinació entre, entre Rubén Canelada i, i Arnau Tovella. Destaquem també la, la lesió de David Llobet, que es va fer mal just en, en entrar a la zona meitat i que avui en teoria sabrem més coses de de la seva lesió i bàsicament això, victòria còmoda, segona consecutiva i el Sant Andreu que es queda de 0 a la taula amb 30 punts. I de la resta de disciplines esportives sabem alguna cosa? Bé, sabem que el Baterpol el tenim maturat fins, fins a principis de, de febrer per tant, el que era més transcendent en aquest partit del Sant Andreu eh, repassa una mica de taula així eh, per situar nos Sant Andreu, 30 punts, estaria a 4 de zona descens, que marca el Reus, que és quart, amb 34, i a 10, de la zona de, de promoció per, per baixar a tercera, que, que la té ara mateix la València més talla. I destaco també, eh, com sempre ho fem a la Muntanyesa, en aquest cas, a, a tercera divisió, eh, van empatar a dos a, a casa contra l'Olot, Mira, és Últimament estan aconseguint puntuar com a mínim, va començar malament la temporada, ara sembla que s'estabilitzen, tenen 24 punts i són a la posició número 14 a 4 punts per sobre del descens, molt lluny per això de les zones que podrien estar a descens com com a temporada passada que van estar tocar, de, de pujar categoria. I, I res més, avui a Paroles d'Esport farem un repàs de tot, de, de tot això. Molt bé, doncs us esperem aquesta tarda al Paraules d'Esport, en què doncs sabrem més coses de com funcionen, com van els esports d'aquí de Sant Andreu. Perfecte, Jordi. Molt bé, doncs fins aquesta tarda. Vinga, bon dia. Bona tarda. Adéu. Molt bé, doncs aquesta era la informació que us havíem de donar eh, referent als esports d'aquí de, de casa nostra, dels nostres barris. Un Sant Andreu 6 esportin va unes 0, que tal com ens ha dit el Pol, doncs... Eh... Doncs això, que l'esportiu i es dissol per problemes econòmics i ara doncs veurem com continua la lliga. Ara el que fem és una petita pausa, escoltarem una mica de música, però atenció perquè tornem amb més informació d'aquí uns moments. Fins ara! Si vols saber què passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. I com ens avançàvem abans, el nou pont del treball obre diumenge que ve. I per parlar i ampliar-nos la informació tenim a José Barbero, president de l'Associació de Veïns de la Sagrera. Hola José, bon dia. Hola, bon dia. Doncs, bueno, com comentàvem, aquest diumenge el nou pont del treball s el tràfic, el trànsit, perdó. Sí, eh, és el que hem sentit, però de tota manera la informació oficial no ens ha dit res. Nosaltres en el, en la, en el pla de particip, procés participatiu perdó, havíem parlat de que volíem una modificació de les voreres perquè tinguessin el carrer bici, com, que contemplessin el carrer bici, no sé què, vam quedar que se l'estudiaríem, però ni ens han fet cap proposta ni ens han dit res tampoc no ens han comunicat la data. La setmana passada treballàvem diumenge i dissabte, van penjar els cartells l'empresa d'edit, que és la que està treballant i fent les obres, però tant nosaltres com el districte tampoc no sabíem res. Vull dir que estan treballant una mica al seu oi. Sigui, sí que hem llegit que sí que començaran el trànsit, que tallaran ja el trànsit pel, de, perdó, pel pont del Trabal Digne i després ho desviaran lo que era el Clara Fesquins i el nou pont que fet. Vale, això seria diumenge, i està segur o encara vosaltres no heu rebut notificacions? No, notificació oficial no, l'hem llegit eh, com vosaltres, mitjans de comunicació i així, que es farà, uh -huh. però la notificació oficial no tenim ni idea, perquè ja dic que la setmana passada també treballàvem dissabte i diumenge i quan nosaltres vam assabentar-nos, vam trucar al districte perquè no s'havia fer la informació corresponent ni a veïns ni res, i, evidentment, l'empresa havia anat amb el seu aire i no havia comunicat tampoc res al districte. Me'l refereixo a regidoria, perquè el que és servei tècnic sí que mm -hmm. han de donar uh, l'aprovament que treballin al cap de setmana, vull dir que han d'aprovar el projecte, però no ho sabem més. Ah, I de la proposta que deieu de carrer del carril bici, tampoc sabeu res encara? No van quedar que... van comprometre's a fer un estudi, perquè clar les voreres no eren gaire amples per l'emplada que tenia lallosa aquesta que haví elevat provisional. Eh, llavors van dir que com que nosaltres que aquest carr bici no anés per la... per la vorera, sinó que sigués més definit i més segur van dir que amb les voreres que tenia, que no eren gaire amples, que farien un estudi a veure si podien dedicar un a pas de vianants, una vorera, i l'altra, eh, diguéssim, costat besós, seria la del pas de bicicletes, nada i tornada. O sigui, dos carrils de bicicletes, en el doble sentit, per una de les voreres del pont i vianants per l'altra. Van comprometre's a fer l'estudi aquest, en hàbitat urbà, quan van tenir l'última reunió del procés participatiu, però si han fet l'estudi si tenen alguna proposta, no ens han fet arribar res. Només sabem que, per lo que sigui, han tirat on davant el projecte, que han treballat, que van treballar cap de setmana sense posar en coneixement ni, de la, ni del districte ni de les associacions de veïns pertinents, però la Bernera Alta o nosaltres, van avisar els veïns. Només van trobar que estava el cartell penjat de que ja ho feien i punt. Llavors no sabem com ha quedat aquesta proposta, si realment han fet l'estudi, si, si és factible i ho podem fer, o si quedaran bicicletes i vianants pel mateix lloc tot barrejat, el qual és un perill, ah, sí. no ho sabem. Per tant, ara com ara no esteu massa contents amb el resultat que... definitiu? No, perquè primer no és el que nosaltres deiem, dèiem, perquè, no perquè hi hagi de ser el que nosaltres dèiem, sinó reduir l'impacte que té amb els ciutadans i evitar els punts de conflicte i de perill. Entenem que si la llosa aquesta no és massa ampla i han de tenir els carrils, la proposta que va fer el José Antonio Dineo, un, perdó, Juan Antonio Dineo, uh -huh. que és el tècnic que ens assessora a les associacions, era reduir els carrils de cotxes, no el de l'autobús, però sí el de cotxes, per tenir més ampli de porera. Tampoc no sabem si s'ha tingut en compte això o no. No, sap, no podem dir ni si estem content ni si no, perquè no sabem ni Clar. què estudi hem fet, ni quina proposta és la definitiva la que començarà a funcionar diumenge. Clar, perquè aquestes desavinences que teniu les veu parlar a la reunió que abans comentaven. Que muntaves, sí, sí, a la reunió de, de procés participatiu a Hàbitat Urbà, ja a Place de les Glòries, vam fer aquestes propostes el tècnic assessor d'espai públic i de mobilitat estaven d'acord amb que això, a tot el mínim que es pogués, s'hauria de posar diferenciat el pas de vianants del pas de bicicletes, que per això s'havia fet la proposta d'una vorera de bicicletes i l'altra vorera de vianants. De tota manera, el senyor Tineu feia la proposta de reduir els carrils, dos carrils, que són de 3,50, i si és pel cotxe, podria ser a 3 o 3,20, en lo qual se guanyava pel carrer bici. Mm -hmm. eh, no sabem res. Se van comprometre a fer l'estudi, és l'últim que sabem, però bueno. ni ens han dit el resultat d'aquest estudi, ni si s'ha fet, ni si l'execució que portarà a terme el diumenge serà aquesta o serà una altra, no ens han comunicat res. Perdona, haurem d'estar pendents de què és el que passa aquest diumenge. Clar, el que passa és que nosaltres pues, estem pensant que, llavors, si el procés participatiu... Són moltes hores de reunions, moltes hores d'estudi, moltes hores que li dediquem i si no serveixen ni per contemplar mínimament. No dic perquè s'executi el que demanen els veïns, escolta, que algú ja s'està interpretant malament. Eh? Mm. Perquè al punt del divendres sortia també això, que si és que els veïns volien... No, els veïns el que si tenim intenció de treballar i dediquem hores és per millorar i reduir l'impacte als veïns. Eh? Mm. Home, clar, per si millorar tot l'entorn, que ja tenim prou d'obres d'en 10 anys que portem i els que ens quedi. Eh? A la qual cosa, bueno, pues si podem reduir coses que no siguin necessàries de molestar o d'estorbar els veïns, o de que la implantació d'un carril bici sigui més correcta i no sigui en perill pels pianans, o sigui, coses d'aquestes són les que intentem de nosaltres transmetre, perquè coneixem la zona, perquè sabem el fluït de trànsit que hi ha tant d'una cosa com de l'altra, Llavors, l'únic que fem són propostes de millora. No volem que et faci res perquè nosaltres l'ho diem. Vale? Uh -huh. I sembla ser que si no s'ha de tenir en compte, llavors no sé què fem amb aquestes reunions que són llargues i tedioses i que estàs sortint una mica emprenyat. Ens vale? ah, eh, haurem de plantejar si no participem. Després ens demanen des de l'Ajuntament que estem al procés participatiu, però, escolta, si no ha de ser tingut en compte... Ja, i més que res perquè el projecte, diguem, els canvis i tal, en gran part són per vosaltres, Passareu després els que fareu l'utilització d'aquests espais, d'aquest pont, per exemple, doncs sí que seria convenient que us escoltessin mínimament. Home, clar, evidentment, perquè el que tractem és de reduir l'impacte i de reduir la perillositat, perquè posar bicicletes i vianals tot pel mateix lloc, per una vorera que no és gaire ample, doncs és un conflicte, perquè més exemple tenim en la meridiana que sí que és més ample però que és un conflicte continu les bicicletes passant per on estan els vianants sempre hi ha entrebancs i sempre hi ha problemes sí, sí. o sigui que si ja tenim aquestes experiències Barcelona ja és una ciutat que porta molts anys amb el carril bici hauria de saber resoldre aquests problemes de carril bici per l'experiència que té d'altres llocs de ja, ja, i més ara que s'està motivant al bueno, públic que utilitzi el servei bicing i altres altres, bueno, diguéssim, altres Respon. ajudes que es fan o... Bueno, això sembla ser que es diu, però de boca cap fora, perquè el que és cap a dintre i reflexionar com és, no. A veure, la bicicleta no... Els el ciclistes no són bruixots que van en la bici i quan troben un entrebanc s'eleven com combra i baixen allà, perquè la continuïtat del carrer bici, el que és el barri de la Sagrera, en cap moment li pot dir, dir que té continuïtat perquè no enllaçen amb la salsa de bici de Barcelona. Quan vas per la Meridiana és un, un problema. Quan vas per Garcilaso per agafar la Meridiana has de cruar per davant del metro, per davant de vianants, de, de cebre... O sigui, això Barcelona té ja experiència suficient com per poder superar tots aquests problemes i derivar o desviar les bicis per no estiguin vianants i per no estigui i protegir-les dels cotxes, perquè no hi hagi accidents i problemes. Uh -huh. però em sembla que, això, que potenciem el carrer bici de paraula, però a l'hora de plasmar metat... el carrer bici ben connectat i ben connexionat no, no ho posem a la pràctica i més amb declaracions que han sortit últimament que per exemple el carrer de la Sagrera també haurà d'anar per la vorera, home amb una vorera del carrer de la Sagrera que és ben estreta, com hem ficar el carrer bici per la vorera? Jo, aquesta declaració, pues, evidentment no estem d'acord uh -huh. Doncs moltes gràcies, José Barbero. Seguirem aquest, tot aquest procés del nou pont del treball, la seva, com s'institueix al final i com queda la cosa. Estem en contacte, vale? Molt bé. Moltes, moltes gràcies, gràcies a vosaltres. Adéu. Adéu. Molt bé, doncs nosaltres ara ho deixem aquí, escoltem una mica de música i atenció perquè després ja entrarem en el que és la nostra habitual agenda d'actes i activitats a gaudir aquesta setmana, així que el que farem ara mateix és escoltar música i tornem tot seguit. Desperta el barri a cops d'escombra, tot cantant Les primeres persianes sobre un feixugues pedallant Rere el vidre enterrat, el que em patés segur sèg no estic a perdre que la informació més acurada la del districte de Sant Andreu. Ah tot un poc! I tal com us avançem abans, doncs ja som ja recte final del nostre programa. Anem a conèixer Quines activitats doncs, podeu gaudir aquests dies als nostres barris, però abans dir-vos que tenim un número de telèfon, que és el 93-345-6454, el qual us podeu dir dirigir si voleu fer-nos arribar a qualsevol tipus de dubte, queixa, suggeriment i fins i tot la vostra opinió sobre els diferents temes que anem tractant. I també ho podeu fer a través del nostre mail, que és informatius arroba Arroba, Molt bé, doncs ara anem a l'exposició La ruta de la seda que es realitza aquests dies a Can Fabra. Sí, de la mà de, Ger de Germán Aguilar, fotògraf de viatges i guia. En Germán Aguilar ha viatjat en diverses ocasions per les terres de la ruta de la seda des de Turquia fins a Xina i ens mostra en una exposició de les seves millors imatges on trobarem rostres, paisatges i monuments que ens portaran a descobrir l'essència i els secrets d'aquesta ruta. Com dèiem, el passadís de l'Auditori del Centre Cultural Can Fabra fins al 27 de gener. I una altra exposició de fotografia és Cels de Sant Andreu que es realitza al Centre Municipal de Cultura Popular. El Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, al carrer d'Arquímedes número 30, us ofereix de dimarts a divendres fins al 27 de gener, des de les 5 de la tarda a les 9 de la nit, una mostra de fotografies panoràmiques dels cels de Sant Andreu, realitzades per Joan Buixareu Garbacchio. L'entrada gratuïta. I si anem cap a la neu Ivanov, el que trobarem és que us ofereix una convocatòria de residència a entitats.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 Doncs la Nau Ivanov és un espai de creació i difusió que dona suport a iniciatives culturals i posa a l'espai els mitjans necessaris a l'abast de creadors, projectes i microempreses culturals perquè elles desenvolupin els seus projectes en convivència amb altres iniciatives, tot facilitant la generació de sinergies, complexitats i treballs col·lectius entre ells. Per més informació us podeu consultar la pàgina web d'aquesta casa, d'aquesta emissora, que és www.rtv-migfm.com. I ara anem a la microexposició que es realitza a Can Fabra, dintre del cicle, l'aventura de conèixer exposicions. La Biblioteca Ignasi Iglesias, al Centre Cultural Can Fabra, del carrer del Segre, número 24, us ofereix fins ben entrat el mes de gener una microexposició d'il·lustracions a l'àrea del còmic. Obres presentades al primer liberar pels alumnes de segon d'art gràfic de l'escola Josso. L'horari d'aquesta exposició serà dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 10 del matí a 9 de la nit, dimarts i dissabtes, de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit i diumenges d'11 del matí a 2 del migdia. L'entrada gratuïta. I recordeu que continuen aquestes insospitades harmonies que es realitzen a la nau Ivanov. La 9 i 9 de la Fundació Sagrera, com ja deiem al carrer d'Hondures número 28, us ofereix fins al 29 de gener insospitades harmonies. Es tracta d'una exposició de fotografies de l'artista Joan Picanyol, que va néixer a Mollà el 1953, Eh, més o menys podríem dir que la seva obra individual ha estat exposada a diversos indrets de Catalunya i ha participat en diverses exposicions col·lectives al Centre Cívic de la Sagrera i el Club Natació de Sant Andreu de Barcelona. Insospitades Harmonies va estar exposada a l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell. I, perquè us feu una idea, el ritme d'una façana pot ser només un punt de partida o també ho són aquests espais oberts de sempre amb un fons ample, vellament imperfecte. Molt bé. doncs també dir-vos que les biblioteques de la ciutat ja són al canal, ja tenen el canal YouTube. Sí, les biblioteques de Barcelona ja tenen el seu canal al YouTube. Aquesta iniciativa neix de la voluntat de contribuir a construir la societat digital i esperonar de manera activa les xarxes socials i els mitjans de difusió i participació digital. D'aquesta manera, totes les biblioteques de la ciutat i del districte de Sant Andreu comptaran amb un nou mitjà digital prou potent per incloure'n més continguts del vostre interès. I més coses encara per comentar-vos, com per exemple el fet que continua aquest activat per l'ocupació un programa conjunt del Servei d'Ocupació de Catalunya, Generalitat de Catalunya i Barcelona Activa, l'Ajuntament de Barcelona, amb el que podràs conèixer i aprofitar els recursos i oportunitats que tens a la teva ciutat per tornar a treballar. D'aquella feina a Barcelona... Informació sobre sectors econòmics i perfils professionals. De què més pots treballar? Orientació professional. Com pots trobar la feina que vols? Eines i canals de recerca de feina. I com millorar el teu perfil professional? Noves tecnologies, competències i habilitats. Doncs pots participar en el programa qualsevol persona resident a Barcelona en situació d'atur amb interès en trobar feina i que no estigui participant en altres dispositius d'orientació per l'ocupació. Primer cal apuntar-se a una sessió informativa i l'accés al programa es realitza a través d'una d'aquesta sessió al districte de Sant Andreu. A partir d'aquest moment pots optar a assessorament personalitzat i a un ampli programa mensual de formació per l'ocupació. T'ajudaran a triar les sessions més adequades a les teves necessitats i interessos. Molt bé. doncs aquesta era una de les informacions que us havíem de donar i tornem ara cap a la nau Ivanov, perquè allà continua l'exposició Les quatre columnes de Puig i Cadafal. La nau Ivanov us ofereix aquest mes de gener l'exposició Les quatre columnes de Puig i Cadafal, de Mariona Pereira. Les quatre columnes de Puig i Cadafal originals es van aixecar al 1919, on actualment hi ha la Font màgica de Montjuïc, a Barcelona. El 1928, un any abans de l'exposició universal, el general Miguel Primo de Rivera va ordenar derrocar-les pel fet de constituir un símbol visible de catalanitat. Doncs hem de dir que les noves quatre columnes van ser inaugurades oficialment el 27 de febrer del 2011, i que l'exposició documenta el procés de reconstrucció del monument dut a terme al 2010. L'entrada és de Frank. I ara ens quedem a la 9 Ibenov per gaudir d'una altra exposició fotogràfica, que duu el nom de Naturae Transformatae. Sí, la Naturae Transformatae, Naturaleses Transformades, és un projecte iniciat fa anys format per dues sèries fotogràfiques, de Natura, sobre la natura, i de Rerum Inertibus, sobre les coses inanimades. Partint de la idea que tot allò que existeix és susceptible de ser transformat, l'autora convida l'espectador a descobrir un món més suggerent i personal, en establir un joc estètic entre el que és real i el que és imaginat. Molt bé, doncs aquesta és una de les exposicions gratuïtes que podeu trobar a la nau i 9, I també, si aneu cap a Can Fabra, trobareu l'exposició Història de Catalunya i personatges rellevants del segle XIX i XX. El Centre Cultural Can Fabra, del carrer del Segre número 24, us ofereix fins al 24 de febrer l'exposició Història de Catalunya i personatges rellevants dels segles 19 i 20. Per tant, 24 de febrer és demà, gaudiu d'aquesta exposició. I ara, en aquests moments, doncs nosaltres que marxem, donar les gràcies al Nacho, donar les gràcies el Cristian i també el Jordi Garcia que ha estat al capdavant d'aquests micròfons. Nosaltres el que fem ara mateix és marxar, tornem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda, adeu-seu.